نيام الدين افضل الصلاه اكتم على سيدي الاولين والرحيم محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى عليه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي, إذا هي احتلمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رات الماء وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لقد كنت افركه من, من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه نشكر المولى عز وجل وكتوبا فرصه nyingine tena اسما الامام عبد الغني المقدسي حديثه 30 لامبيل ketika mlango wa kizi kachiki hadithi za msho msho katika mlango huu asema imepokelewa kutoka kwa mama salama umu salamata zawaji nabi ambaye ni mama ya umini mke wa kimtumi sallallahu alayhi wasallam asema jaa umu sulaimani umu wa muumini na alkuja alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na umu sulaim ni nani ni mke wa abi talha alipokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya rasulullah inna allah la yastahi min alhaq hakika mwenyezi Mungu haoni haya katika kuiweka wazi haki mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aione haki haya ye mwanamke anao ulazima wa kuoga falia anapata ndoto faqaala rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam kuoga Iwapo ra'at Maji ummu almu'minin Umm Salama kwa sababu wako ndani ya nyumba ya Mtume صلى الله عليه وسلم wale wageni nyumbani kwa Mtume kwa sababu ya kutaka kujua mambo wa ya dini wanawajua wajua kwamba wao wamekuja kuuliza na maswali pia wanayasikia kwa hivyo ni katika watu walokuwa na ilmu nyingi sana katika nyumba ya Mtume صلى الله عليه وسلم yeye alimuona huyu Umm Sulaym ambaye ni mke wa Abi Talha na e, ni Ansar ni kutoka katika kabila la Ansar <coughs> Mama huyu umu Sulaim alijua kuwa ili jambo na nakuenda kuuliza ni jambo ambalo linaonewa haya na wanaume hata mbali na wanawake wanawake watakuwa ni haya zaidi lakini kwa sababu ataka kusoma na anataka kujua jambo ambalo linamtatiza hakuna uzito kumuliza rasulullah na kwa sababu mtuni sallallahu wa wasallam ndiyo marja ndiyo watu wanamregelea katika maswali ya mambo ya dini nani mwingine atakwenda kuulizo kuhusiana na masala ya dini wakati wa uhai wa rasulullah sallallahu wasallam kwa hivyo yeye akatanguliza katika swali lake kwa sababu aliona kwamba ni swali zito la kuonewa haya akatanguliza kwamba Mwenyezi Mungu haoni haya haki Mwenyezi Mungu hubainisha haki hata kama watu watalionea haya lakini maadamu ndiyo ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ulibainisha akatanguliza utangulizi huu ili ikate makali ya namna watu namna watakavyomchukulia. Akamuliza rasulullah je mwanamke anaoga kuoga kwa lazima kwa sababu ya kuota ndoto ya wet dream katika riwaya nyingine akauliza wazi wazi moja kwa moja je mwanamke ywaoga kutokana na janaba atakapoota kuwa mume wake ame muingilia katika riwaya akauliza kwa wudhuu zaidi umu salama ambaye ni zauji nnabi alikuwa pale akamwambia we hak wewe uko umeangamia wewe umewahidisha wanawake lakini yule mama hakujali kwa sababu aliona hili ni sala la dini ambayo tutataka kulisoma na kulijua hakujali wala hakujishughulisha naye na ndio Aisha radiyallahu ta'ala anha alikuwa akisema kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awabariki wanawake wa Ansar halikuwa wazuia haya kusoma na kuuliza maswali yoyote walikuwa kimuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم bila ya mipaka kwa ana maswali kwa sababu walitaka kujua dini yao Kwa hivyo huyu hu mama Um Salama umu Sulaimin akauleza Je mwanamke ana ulazima wa kuoga janaba pale anapokuwa ndoto ya kuwa mume wake anamuingilia kama ilivyokuja katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu naam Ndiyo anao ulazima huo idha ra'ati al pale anapona maji katika wiki kadhaa zile tulizotaja kuwa sababu za mtu kuoga janaba ni sababu tano za lazima. Sababu ya kwanza ni tendo la ndoa. Na tendo la ndoa iwapo hapo ametoka na manii, hakutoka na manii almuhim ni kuwa maadamu kama tutakavyoona katika hadithi inayofuata Mtume صلى الله asema <coughs> katika hadithi ya Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu kuwa atakafuka mwanamume katika majabali yake mwanamke majabali manne ambayo ni mikono na miguu kisha akajitikisa tu watakuwa wa amelazimika kuoga wajibal ghusl amelazimika kuoga wa illa yunzil hata kama hakutoka na mani kwa hivyo hadithi hii ya wazi kuwa miongoni mwa sababu za lazima za mtu kuoga janaba ni khitan kugusana na khitan kile cha kutahiriwa kikigusa kile chenye kutahiriwa kinamlazimisha huyu wote hawa kuoga janaba sababu ya pili ni na manii awe amelala ama akomacho kwa hali yoyote sawa sawa akotinda la ndoa au la Analazimika lazimika kuoga na ndipo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwekea sharti kwamba kama nikati kutokana na ndoto lazima aone maji yawe yamekauka kwenye nguo yake au la lakini awe ametia yakin kuwa ameona maji lakini iwapo hakuwa na maji mwanamume au mwanamke basi si lazima kuoga hivyo ndivyo wanavyosema wanazuoni kuwa Iwapo mtu atakuwa ameota kaota ndoto ya Jimai na alipoamka akayakinika kuwa hakuna kilichomtoka basi huyu halazimiki kuoga na Sheikh al-Basama pia hayo kwa kirefu na katika katekharidhi nyingine ambayo ndio utafunga nao mlango wetu Autafunga nao leo ni hadith ya mama Aisha radiyallahu ta'ala anha anasema كنت اغسل الجنابه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة. nilikuwa nikiosha janaba katika nguo ya mtume صلى الله عليه وسلم kisha mtume anatoka na kwenda nayo msikitini alikuwa akiosha ile ambayo ni wet bado ni liquid bado ni maji wa kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi farkan fiyasalli fi na likuwa nikitoa kwa kucha ilokauka nikitoa farkan nikitoa kwa kucha kisha ndo kwenda kusali ndani yake hadithi hii faida yake kubwa ni kusema kuwa mani si najisi mani si najisi ambayo uh, itasababisha iwapo imegusa nguo ya mtu Ikawa imekauka pale ikakuvutwa ikakuaruzwa kwa kucha kwamba haimruhusu mtu yule kuswali kwenye nguo hiyo We, kunayo khilafu baina wa wanazuoni lakini rajah iliona nguvu ni kauli hii ambayo naoelezea kwa e, iwapo mani itakuwa imegusa uo ya mtu haina e, neno ila ni kuwa alikuwa akiosha kwa sababu isije ikawa na ile Mtizamo wa ambao ni mbaya kwa hivyo mtazamo mbaya ndio sababu ya kuoshwa na hii akatumia dalili huyu Al-Basan kwamba walakatrimna bani Adam namu njimku wa ta'ala si najisi si hai wala si kwa hivyo akawa dalili hii kuonyesha kuwa mani si najisi ta'ala ilitakuwa ni nyinyi kukomea hapo kesho tamalizia mlango huu kwa dhifu moja ambayo imebakia nafikiri bado kuna swali moja 2 Inshallah taala hapo wa la wa wa